tak aby jsme schrnuli tu meditaci na dech, co jsme teď probrali a co jako máme cvičit, protože já jak tento rok, tak příští rok většinu doby tady nebudu. Skoro stále tady nebudu. No najdeme si, doufám, čas. Někdy příští rok. Příští rok budu mít kurz vaježový. Hm? Jako obvykle v, eh, na Vánoce, hm? na, na, na, na Velikonoce, v Dubnu, v Dubnu. Na, kdy jsou příští rok Velikonoce, někdy vždycky je to kolem konec, nějak, nějak v Dubnu. Ne? 20. dubna. No. Já se vrátím asi. No. To to no. to to to to Já se vrátím na konci března, tak doufám, že to nebude tak brzy. No. nejpozději na začátku dubna. No a tak pak bude kurz na Zaježový. No a někdy potom, než zase se vydám na cesty, tak možná uděláme malý kurz tady asi na týden. No a to bude všechno. No a do té doby doufejme ti, kteří jako se chtějí zabývat touhle metodou, tak e, budou pokračovat ve studiu a budeme se snažit dál. No a jak se snažíme? No, Za prvé hm? e, uděláme si jasno, jak e, vlastně střebáváme ty cvičení, o které jsme uvolili. Cvičení na dech, co se týče pozornosti vůči tělu, máme čtyři, to jsme pochopili. Pozorujeme s moudrostí, pa s moudrostí pozorujeme, díkham, asasanto, se asasámi, ty pa s moudrostí pozorujeme, jestliže nadechujeme dlouhý dech, že nadechujem dlouhý dech, vydechujem dlouhý dech, vydechujem dlouhý dech, nadechujem zase krátký dech, vydechujem krátký dech, vše s moudrostí, co znamená moudrost. V buddhismu moudrost znamená, je synonym uvědomění. Hm? Jestliže nadechuji dlouhý dech, nebo krátký dech, vydechuju dlouhý dech, krátký dech, co je uvědomění? Jsem si vědom příčin a důvodu hm? dlouhého dechu a krátkého dechu. To je moje uvědomění. Buddhismus je učení závislého vznikání. Vše, co vzniká, vzniká. Nevzniká samo sebou, ale vzniká v relaci k druhému. Hm? No a teďko my se tady zabýváme jogačárou, co je relace k druhému. Hlavní relace je, že máme znak objektu, máme pozornost vůči tomu znaku objektu, tím vyvstane proces vnímání, proces přímání objektu, který je spojen s počítkem. A ten počítek je buď Jemný, jestliže objekt je jemný, je hrubý, jestliže objekt je hrubý. Hm? A podle toho pracuje tež vědomí, podle toho pracuje rozlišování objektu. Hm? Meditujeme na to, že naše poznání objektu závisí na dotyku. Jestliže dotyk je pozornost, jestliže není dotyk, pozornost nemá hm? žádné jisté místo. Jestliže pozornost nemá žádné jisté místo, samozřejmě se rozplyne na všechny strany. Jestliže se chytíme znaku objektu, no tak ta pozornost se zaostří na ten objekt. Hm? No a my se učíme meditaci. No, my Používáme jakou pozornost? Pozornost koncentrovanou a uvědoměnou. Hm? Vlastně náš, naše učení meditace je učení koncentrované a uvědoměné pozornosti. V jogačáře vlastně celý systém meditace je založen na poznání pozornosti na základě šamata vypasana Šamata znamená koncentrovaná pozornost vůči objektu, který neanalizujeme podle jeho vlastností. Vypasana koncentrovaná pozornost vůči objektu, který pak jehož vlastnosti pak analizujeme. Hm? No a my se chceme dostat do neduálního pojetí meditace. Proto my spojujeme tyto dva druhy moudrosti na základě toho, že vše vychází z vědomí samotného. A to, toho si můžeme být vědomi buď tím, že nebereme žádný znak objektu, jako Zen, a pozorujeme veškeré znaky objektu, jakožto. Sen. Čím více to bude dělat, tím jasněji se dostanete do jaké situace. Vlastně všecko, co zažíváme tež, tím, že si věci pojmenujeme, je jako vesnu. Není to skutečné. Neměli bychom na tom ulpívat. Jak už jsme se zmínili v yogačáře, meditace je, že Jasně zjišťujeme, ne teoreticky, ale vlastní zkušenosti, že jestliže si věci označíme, jestliže jim dáme jméno, ty vlastnosti těch věcí a to jméno, které těm věcím dáme, není to samé. To, to jméno patří, nemá vlast, žádné vlastní vlastnosti, ale ty věci, které vnímáme beze jmén, hm, ty mají vlastní vlastnosti. A ty vlastní vlastnosti vlastně jsou spojené s vědomím. No a teď, co se děje? Jelikož my ulpíváme na znacích objektů, ulpíváme na znacích objektů, protože těm objektům, který vyvstávají ve vědomí, my přisuzujeme vlastní podstatu. Jelikož jim přisuzujeme vlastní podstatu, pak se domníváme, že naše rozlišování odpovídá objektivitě. No a to my tež, jestliže meditujeme tímto způsobem, jsme si to vědomí. A co se stane? Stane se to, že vlastně zůstává koncentrovaná pozornost uvnitř. Si, že zůstává koncentrovaná pozornost uvnitř. No a pak my používáme tu metodu, kterou jsem vysvětlil, že nejenom si vědomně všímáme dlouhého dechu nebo krátkého dechu a začínáme rozumně tomu, co jsou příčiny dlouhého dechu a krátkého dechu, ale tím, že si všímáme i toho mezidechu a máme koncentrovanou pozornost, tak ten mezidech se stává jasnější. No a my, jelikož se dostáváme do lepší koncentrace, jsme si vědomí, že proces meditace na dech je proces zjemňování dechu buď pozorností šamata nebo pozorností vypašana, tu pozornost šamata jsme zatím moc neprobrali, ale můžeme ji tam od samého počátku dát, jakým způsobem. Tím, že jestliže, a mnozí z vás už to zažili, z toho jsem to jsem z intervju pochopil, jestliže máme lepší koncentraci, mysl má tendenci klesat. Jestliže mysl má tendenci klesat, je to proto, že jasnost objektu se ztrácí. Jestliže jasnost objektu se ztrácí, používáme vypasanou pozornost. To znamená, uvědomujeme si, že ten dech je element větru, což je vibrace. To, co ten element větru přijímá, Dotykem, to je počítek, to, co ten, tu vibraci rozlišuje, to je vnímání, to, co vede vědomí k ní, to je vůle a to, co to rozlišuje, to je vědomí. No a jsme v pěti agregátech a to je vše v našem poznání. No a tím pádem... dostáváme do, používáme vypasanovou pozornost, aby jsme se dostali ven z té tendence vědomí klesat při šamatě, která se určitě stává, jestliže koncentrace se zlepšuje. No a jestli, že máme, jestliže že se nám mysl začne rozptilovat, přichází mnoho myšlenek, a to jste určitě zažili, Myšlenky pak, jestliže meditace je lepší, je jako sen. Hm? Vlastně jsme jako ve snu. Ty myšlenky se stávají čím dál, tím popletenější. Hm? Jistě jsme to zažili. Hm? No a vlastně člověk je neznalý meditace, je popletený a myslí si, že, něco, že se děje něco že není pokrok v meditaci vlastně to není vůbec špatná věc. Myšlenky nejsou problém. Problém je ulpívání na myšlenkách a to, toho se chceme zbavit. A právě proto ten stav. Že myšlenky vystávají jako vesnu, a realita přestává být skutečná, není vůbec Netřeba brát jako něco, co v meditaci brání tomu, že se stát důvodem hlubokého věmu, hm? hlubokého poznání. O tom se to pobereme možná někdy jindy. To pomáhá k tomu, aby jsme poznali, jak vlastně naše jmenování neodpovídá v realitě. A jak naše vlastní smysly nás stále klamou. Ale my ty naše smysly věříme jako stále, že nám vlastně předávají objektivní realitu. To máme i tady kolega, studuje Ayurvedu. Hm? Tenhle ten princip je i v Ayurvedě. My si myslíme, že chutě je taková, ale chutě je taková, chuť je proces. Ona je taková v ústech, zase jiná je hm? v zažívání. Hm? Jiná je, když zažím a to je vlastně všecko tež se všemi smysly je to takto. Co vidíme bez mentálního vědomí, je zase jiné, když si to probereme přes mentální vědomí, když tomu dáme jméno a když tomu dáme počítek, který je buď líbivý nebo nelíbivý. Hm? Pak ty kvality objektu se hned změní a jsou úplně jiné. Které tam vůbec na začátku nebyly. No a co je vlastně meditace? Vracet se k začátku procesu myšlení. K začátku procesu uvědomování. Vidět, to je i v terováně, Vidění, pouhé vidění, slyšení, pouhé slyšení, myšlení, pouhé myšlení. Cítění, pouhé cítění. Chuť, pouhá chuť. Vidět, pomalu, pomalu vidět, čím dál, tím jasněji, že... Ten proces našeho vyhodnocování je vlastně to, co nás od reality odděluje a co nám, co nás vlastně dává do do situace, kdy se v nás vlastně vystává proces strasti. Proces strasti je v abidarmě, v buddhismu, v spojen s jakým procesem? Hmm. S procesem nekoncentrovaného a neuvědomělého vnímání. Naše strast je proces nekoncentrovaného a neuvědomělého dýchání. A my si to uvědomujeme v meditaci na dechu. Hm? Jestliže vnímáme dech a nedáváme mu žádnou formu, jakou chceme, kterou. To mu se říká Anupašiana, pouhé pozorování. Aby jsme mohli pouze pozorovat, potřebujeme právě tu uvědomělou a koncentrovanou pozornost. A o ní musíme zůstávat nejenom v procesu meditace dech, ale snažit se i v každodenním životě vidět, že vlastně ty formy, které dáváme, našim počítkům, našim vnímáním. Hm? To jsou jako sny. A vystávají z čeho? Vystávají z toho, že my přisuzujeme vlastní podstatu věcem, který vystávají pouze a jen v relaci. K celku a tento celek vlastně má svůj koren ve vědomí. Proto je tak důležitý. Hm? Se tady učíme eh, Zokčen hm? učíme se Mahamudru, ale nerozumíme Zokčenu, nerozumíme Mahamudru. Hm? Proč? Protože to je vlastně založené všecko na, na tomto principu. Vše vyvstává ve vědomí, ale vědomí je v podstatě jedno. A to je uvědomování. V procesu uvědomování se pak stává vědomí jedno. Hmm? A my vidíme mnoho, mnoho vědomí, protože my se držíme právě ty vlastní podstaty a na základě té vlastní podstaty my pak rozdělujeme věci. Proto je tak důležité se vrátit do toho základního vědomí a vidět všechno přes to základní vědomí, který vlastně je, obsahuje tu totalitu. To obsahuje ty smysly, který my poznáváme. To obsahuje to, co smysly poznávají a to obsahuje ty minulý semena hm? našich zkušeností, který jsme si zachovali ve vědomí. No a jestliže meditujeme, tak ty se vyvalí. Hm? Čím dál tím chaotičtěji a čím dál tím Bláznivý. No a vlastně právě tady nastává příležitost pro hlubší pochopení té reality, ve které jsme. My se právě chytáme těchto bláznivých myšlenek. My se chytáme tohoto chaosu. Právě proto hlavní téze vlastně Mahajánového buddhismu je, že naše realita je realita snů. To je hlavní téze vůbec neduálního přístupu k meditaci. Ať už je to v buddhismu nebo ať už je to v hinduismu. No a jak se, jak poznáme, že vlastně to, co nám vadí, to je ulpívání na myšlenkách? Právě proto, že poznáváme, že ten, ty chaotické myšlenky a to myšlení, na které normálně lpíme, my si je spojíme dohromady. To neznamená, že nefungujeme dobře ve světě. Naopak fungujeme daleko líp. My používáme právě ty koncepty světa, ale neulpíváme na nich. Tím pádem my nejsme rozptilováni. No a jak už jsme se zmínili, rozptýlené vědomí je kořenem veškerých nezdravých. stavu vědomí, vlastně, které se tež odrážejí v těle. To má tělo a vědomí, mají mnoho společného, proto studujeme tu jemnou anatomii. No a začínám nám se pomalu, pomalu. Získáváme vhled, my používáme ty postavy, které jsou ve světě, ale my na ně neulpíváme. No a tím pádem my pracujeme ve světě daleko líp, protože vidíme ty naše tendence ulpívat na objektech a odmítat objekty v rámci celku. A tím pádem je nesledujeme. Proč? Protože se vracíme do toho základního vědomí, kde to všechno vychází. No a my teď jestliže sledujeme s uvědoměním ten dlouhý nebo krátký dech a pomalu, pomalu se zvykáme na tu metodu, kterou, kterou se tady učíme, tak vidíme, že jestliže se dech zjemňuje, stává se kratší, jestliže se stává kratší, ten jemnější dech se stává jasnější a delší. Hm? Jestliže ovšem ten dech je dlouhý, no tak není místo pro ten jemnější dech. Hm? Čili jestli nadechujem a vydechujeme dlouhý dech, ten pak ten eh, mezi dech bude krátký. A nebo nebude znatelný. Jestliže nadechujem a vydechujeme krátký dech, protože se naše koncentrace lepší, no tak ten mezidech se stává samozřejmě delší. No a v tom mezidechu, jelikož se nedržíme žádného bodu, no tak naše pozornost se přenese na celé tělo. No a V tom momentě my si můžeme uvědomovat, toho dýchání v celém těle. No a jelikož my chceme u toho dýchání v celém těle zůstat a my chceme použít to jemné dýchání, aby jsme vlastně lépe to tělo nasměrovali, no tak si všímáme těch energetických centrál, který vlastně naše tělo Dominují, naším tělem dominují. No a jestliže se koncentrujeme na tu jemné tělo, pránické tělo, tak se do něho dostaneme jak? Že, když sedíme, no tak cítíme celé tělo celé tělo se nadechuje a vydechuje, tak my se opřeme správně na základě toho, této znalosti, tím, že se dostaneme do toho pánevního dna, dostaneme se sem, spojíme si to, ono nás to napřímí. Pak co uděláme? Jestliže chceme... Zůstat u toho jemního těla, my se koncentrujeme na ty důležité energetické body, laukům, nebo jestliže máme potíže v bocích, soustředíme se na dle, jestliže máme problémy s krkem, jako mám já, soustředíme se tady, soustředíme se na těný, vybereme si ty body, které nám pomáhají k tomu, aby jsme udrželi pozornost u toho jemného těla a zároveň se snažili napravovat tím jemným tělem. Jestliže se napravujeme tím hrubým tělem, bude to méně účinnější, protože, jak už jsme se zmínili, princip jogy je vždycky vyndávat ty hrubé klíny jemnějšími. A tím se stáváme, čím dál, tím víc citlivějšími. Učení se jogy je stávat se citlivějšími. Jelikož se stáváme citlivějšími, proto se chráníme. Ten, kdo není citlivý, ten se nechrání a hned okamžitě vstoupí do procesu libosti a nelibosti, nenávisti, strasti, strachu, Starostí. Protože sleduje hm, ty procesy myšlení a bere jako něco, co je objektivní, co je skutečné. Hm. A identifikuje se s nimi. No a já jsem takový, já jsem makový, ten je takový, ten je makový, ten je můj. Nepřítel, ten mě škodí. Když mě škodí, já se musím zbavit, musím ho odstranit nějak. No a ztrácíme představu celku. No ale meditace, jak už jsme se dozvěděli, se stane o to lehčí, a rychlejší, to je téze Mahajány, to je téze vůbec nedualistického postoje v meditaci, jak už ve Vedantě, tak už v buddhismu. Jestliže jsme si vědomí celku, že jak to čisté, tak to nečisté patří celku, jak existence, tak neexistence patří celku. Takový je i náš kosmos, Jakož máme formu, tak máme díry. <laughs> Všecko spolu souvisí. Všechno patří celku. A ten celek, jestli ho nazveme Brahma, Maya nebo eh, prázdnota, nakonec na tom jménu eh, nezáleží. Záleží na tom, že ten celek je tady v našem vnímání. Hm? Jestliže ten celek je tady v našem vnímání, my pak s těmi procesy, které vedou ke strasti, hm? k utrpení, to jsou procesy libostí, nelibostí, hm? strachu, ulpívání, starostí, depresí všechny tyhle ty procesy se stávají vlastně irrelevantními. A my máme jasnou představu toho, že jsou irrelevantní, tak oni, oni prestanou. My Protože nemáme představu, že jsou irrelevantní, tak oni neprestanou a pokračují dál a dál a dál a dál. A co je meditace nedualistická? Napojit se, přestože my jsme přímo nerealizovali takovost, my jsme přímo nerealizovali prázdnost, my se napojujeme stále v meditaci na ten pojem celku. Tím pádem. My si škodíme čím dál tím. Míň. Protože vidíme, že vše pochází v špatným, pochází v relaci s dobrým, hm? tvrdý přichází v relaci s měkkým. Hm? Žádný měkký, žádný tvrdý, žádný dobrý, žádný zlý, neexistuje samo sobě. To jsou věci, které vystávají v našem vědomí na základě minulých Zkušenosti a ty minulé zkušenosti nejsou absolutně objektivní, jsou spojené s naším procesy libosti, minulé libosti a nelibosti. No a to tež všechno můžeme aplikovat na naší meditaci na dech. A tím pádem ta meditace se stává velkým požehnáním. No a jelikož meditujeme na dech v celém těle, no tak ten proces zjemňování se stává v celém těle. No a jestliže uspějeme v tom procesu zjemňování, co se stane? Ten hrubý dech ustane? Jestliže ten hrubý dech ustane? Ustane myšlení. Čili ty... Ne, ten chaos myšlení, který zažíváme v meditaci nebo zažíváme i ve snu, no to je vlastně jestliže používáme uvědomělou pozornost, koncentrovanou pozornost, no to je požehnání. Aby jsme tam tolik neulpívali na našich myšlenkách. Ale my to bereme že to není požehnání, protože my ulpíváme na našich myšlenkách a nemáme uvědoměnou a koncentrovanou pozornost. Jak vůči celku, tak i vůči jednotlivým věcem. A celek nemůže existovat bez jednotlivých věcí a jednotlivé věci tež nemůžou existovat bez celku. Hm? Ale my toho nejsme si vědomí vůbec. Právě proto my se identifikujeme s našimi libostmi a nelibostmi a místo, aby jsme si to srovnali, my se dostáváme do čím tím většího chaosu. Proč? Protože nemáme správný názor. odděleně od celku nemůže existovat nic. A celek je celek, protože přijímá veškeré ty jevy hm? a může přijímat rovnoměrně. A kde najdeme ten celek? No právě ve vědomí. No a teď tomu poznání, že vědomí je vlastně jedno, to je základ vlastně meditace yogačáry. To vědomí je jedno, ale rozděluje se jako vlny. V jedno v moři jedna vlna, dvě vlny, tři vlny, čtyři vlny. Podle čeho? Podle impaktu na vědomí. A my si začínáme ví toho vědomí, Jestliže je impact na oko, tak je to jedna vlna. Jestliže impact na sluch, tak je to druhá vlna. Jedna vlna a druhá vlna můžou existovat i dohromady, proč ne? Za předpokladu, že my bereme to základní vědomí, jakožto hlavní objekt meditace, tak můžeme mít dvě, tři, čtyři, pět vln dohromady ale ty vlny vystávají v jednom celku. To je i v základním budismu stejný. Buda učí. Vy, žáci, oko je moře. V tom mori. barvy. Jsou vlny, ten, který může v tom moři oka tolerovat barvy, ten se může dostat na druhou stranu toho velkého moře. No a stejně tak ucho až po vědomí, hm? vědomí je moře, ten, kdo v tom mori vědomí, může tolerovat objekty poznání, ten může se dostat na druhou stranu moře. A jak se dostane na druhou stranu more? Uvědomělým pozorováním, koncentrovaným pozorováním. Ty. Ačkoliv tyto energie nás tvoří, my si jich nejsme vědomí. Jestliže ale získáme koncentrovanou a uvědomělou pozornost, no tak si budeme vědomí toho, že nás tvoří. No a to je ve všem. Ten náš svět, ve kterém žijeme, Je chaos uvědoměnou, koncentrovanou pozorností na základě eh, jemného poznání a jemných objektů. My do toho chaosu přinášíme poznání, jogické jog, poznání, poznání čeho, poznání. Jedné skutečnosti. A teď pracujeme na čem? Teď pracujeme na tom procesu zjemňování dechu. Jestliže dech se zjemní tak, že zmizí ten hrubý dech, no tak zmizí i myšlení. Jestliže zmizí myšlení, Pak to ulpívání na myšlení, poznání toho, že ulpívání na myšlení nám tolik škodí, se stává čím dál tím jasnější. A mysl tím tež se stává čím dál tím jasnější. A co je jasná mysl? Jasná mysl je ta mysl, z hlediska jogačáry, která zůstává u svého zdroje. V tom zdroji právě se jedno vědomí rozděluje na subjekt a objekt, no ale to, co je si vědomí tohoto rozdělování, to je právě to základní vědomí. V tom základním vědomí se právě objevuje ta realizace. V tom základním vědomí přichází to poznání. Poznání čeho? Poznání toho, že podstata vědomí je právě takovost. Proto vědomí může přijmout všechny objekty, špatný, nešpat, špatný dobrý, hm? co nám škodějí, co nám neškodějí, hm? co máme rádi, co nemáme rádi. Ale to rozlišovací vědomí už nemá tu schopnost. Proč? Prože prochází tím individualizujícím vědomím, které právě vlastně subjektivizuje naši realitu. A jelikož subjektivizuje naši realitu, my pak věříme zuby nechty, že to naše rozlišení skutečnosti, ve které žijeme, je absolutně objektivní, že ten, kdo je dobrý, ten je dobrý, ten, kdo je špatný, ten je špatný, ten, kdo je hezký, ten je hezký. Tenhle je ošklivý, ten je ošklivý. Hm? Toho hezkýho, to se chytáme. Toho ošklivýho, s tím nechceme nic dělat, hm? Ten se nám nelíbí. Hm? Je to tak? <laughs> no a jsme ve stavu strasti. No a teď my se snažíme pochopit tu meditaci nadej právě z hlediska té totality. Naše tělo je jedna totalita, naše vědomí je jedna totalita a v té totalitě vycházejí všechny jevy. A ty všechny jevy vycházejí podle toho, jakou, jestliže meditujeme, my jsme jogíni, jakou uvědomělou a koncentrovanou pozornost my v určitým jevům praktikujeme. Podle toho my poznáváme. Jelikož máme koncentraci a máme uvědomění, stáváme se čím dál tím Senzitivnější. No a čím, čím senzitivnější jsme, tím lehčí je pro nás se chránit před vším negativním. Hm? Yoga, Vašišta, Riga, co? To vždycky rád opakuju. Hm? Prdelá oko. Hm? Učí velkého... 2. krále Rámu z Hrec Vašišta, když se ptá, co je yogin, On mu povídá, yogin je, eh, je ten, který má absolutní senzitivitu. Co to znamená? Yogin je ten, který má senzitivitu jako eh, panenka oka, tomu se říká panenka. Tam padne Jedno semínko smetí a už cítíme neskutečnou bolest. A ten, do jogu nezná, milý rámo, ten je jako prdé. Kopneš do něj, ale on ani pořádnou bolest necítí. Tady máte celé učení buddhismu vlastně v kostce. Proč my nepoznáváme to, že ulpívání na objektech je bolest a přináší hrubost? Co je samsára? Samsára je stav hrubosti a ulpívání na objektech. Nic jiného. To učí hlavně yogačána? Protože my ulpíváme na objektech, my ulpíváme ne na objektech tak, jak jsou, ale my ulpíváme na znacích objektů, a ty znaky objektů, my spojujeme se jmény a koncepty, které jsme tím objektům dali. Hm? To nejsou vastu matra, to nejsou věci tak, jak jsou, ale to jsou věci, které my jsme si vytvořili těmi koncepty a těmi jmény hm? a věříme a dáváme jim absolutní realitu a proto si myslíme, dobrý je dobrý, zlý je zlý. Hm? Ale my nechápeme, že dobrý a zlý pochází z vědomí. No a teď ta meditace na ten jemný dech samozřejmě nás pak daleko lépe nalaďuje v tom procesu uvědomování a koncentrace. Co je meditace na dech? Proces uvědomování a koncentrace. Právě proto tato meditace ve všech tradicích i v terládě je vysvětlována jako meditace, která vede k plnému probuzení. Nepotřebujeme měnit objekt. Jestliže rozumíme dechu, můžeme porozumět vše. Proč? Protože my dýcháme, na základě toho, že máme tělo a vědomí pohromadě. A tělo a vědomí ve duchovních vědách je vlastně všecko, co můžeme poznat. Hm? Pět agregátů. A vztah mezi nimi je závislé vznikání. Tady se přicházíme k sámky. Hm? Můžeme to vysvětlit jinak. Ale jestliže jsme duchovní lidé, tak vidíme ty souvislosti. Jaké vědomí? Vědomí, které se drží známek objektu a považuje, a ulpívá na nich a považuje je za, za objektivní realitu. Stejný v sámke. Tím, co? Tím věří svým počitkům. Hm? No z toho vzniká co? Váta pita šlešma. Hm? Mm, je ra to jsou, to, jsou, to jsou pocity. No ale tak ty se stanou. Právě ta váta, váta pita šlešma, které jsou neutrální, se stanou tohle. To je hm? šarírka došla. Šarírka došla, jenže pocit, co spojuje. Co spojuje? co spojuje vědomí s objektem. Počítek. Jestliže počítek, vědomí a objekt je spojen. Proč? Protože počítek znamená přijímání objektu. A ten objekt je neutrální. To je to samé v sámke. Ten objekt je neutrální. To, je, to jsou ty elementy. Hm? Tanmátra. Objekt je neutrální. Teď ale v našem počitku, v našem dotyku, tak vystává buď chtíč, hm? nebo zaslepení, a nebo je to čistý počet. Jestliže je chtíč samozřejmě je tež zloba, hm? protože chtíč a zloba to říká sám katež, hm? chtíč a zloba je jeden proces. A ten proces je napojen na proces nevědomí. Hm? A proces nevědomí čeho? Nevědomí vědomí. Všechno je vědomí. To říká yoga hm? Všechno je vědomí. Jenomže. Pro nás vědomí je nevědomí. No a tak máme trouble. Hm? Jestliže vědomí je nevědomí, máme trouble. Ale yogačára tvrdí, všechno je vědomí. A to je ta královská cesta k poznání. Tím, že se uvážeme na, na počitky, my máme nevědomí. To je stejný. No a z toho nevědomí vzniká co? Harmonie je rozbourána. Harmonie je rozbourána, vznikají v procesy mentálního rozruchu no a tělesního rozruchu. Jsme venku z harmonie. Proč? Protože prakia a paráda. Je to tak? Vidíme hmm. to stejně? A co je pragya a paráda? Co znamená vlastně, jak bys proložil pragya parada? paráda? Hmm. No, uh, v angličtině, můžu angličtinu? Inter <laughs> <laughs> Ale pak to může se dělat. Intellectual blasphemy, takhle to překládá angličtina. Nicméně to je, je to zneužití, nejlepší. Svi, zneužití Neu... vlastně svých svých schopností. Zneužití schopností, vlastně odpojení se od toho satvického, který nás bere vlastně do té skutečnosti. No a tak získáváme vlastně hlubo, hlubší pochopení naší meditace. Naše meditace bude daleko líp, jestliže do ní dáme hlubší pochopení. Ať už je to na základě sámky nebo na základě buddhismu. Hm? Jestliže ji do ní dáme hlubší pochopení, odkrývá neskutečně hlubokou realitu, realitu vlastně jemných spojů, kterých normálně my nejsme si vědomí. A no, proto my studujeme to jemné tělo, no? ty čakry, ty energie. Protože když zůstáváme u toho jemného těla, no, co se stane? No, to uvědomění a konc konce koncentrovaná pozornost tam zůstává. A v té uvědomění a koncentrované pozornosti my se snažíme stále pohybovat. Tím pádem ty hrubosti a to urpívání na znacích objektů, my si ulevujeme z toho. Je to tak? No a dýcháme jinak, chodíme jinak, dýcháme, i když jdeme do kopce, tak se nezadýcháme. A máme daleko víc energii, Proč? Protože dáváme pozor na ten jemný dech. Všecko, co děláme, bude ekonomický. Naše paměť se nebude čím dál horšit, ale i ve stáří zůstane dobrá. Protože používáme tu koncentrovanou, uvědomělou pozornost. No v yogačáře celá meditace je vysvětlena na základě této ty uvědomělý a koncentrovaný pozornosti. To je klíč k otevření podstaty vědomí, která je takovost. No a jestliže jsme ten klíč použili, otevřou se dveře a co se vyjeví? Dharma, dhatu, vše... V nás všechny jevy, které v nás vystávají, vystávají z hátu hm? No a pak hátu je naší podporou. A pak meditace se stává čím dál tím lehčí protože máme podporu ve skutečnosti. Jinak my máme podporu ve, svých, ve svým deformovaném myšlení. No a pak se nemůžeme divit, že všechno nás mate. Tak dál jsem vám to nejlepší, co mám, lepší vám dát nemůžu, tak teď, jestli to střebáme nebo nestřebáme, záleží na nás, musíme se snažit a snažíme se tím, že více studujeme, více meditujeme, no a více žijeme koncentrovaně, uvědomně, no a Ty další informace do toho dáme příště. Hm? Příliš mnoho informací vede k čemu. <laughs> no a teď dáme další meditaci. Teď ještě jsem zapomněl říct, že co je důležité, že v v Terevadovém v med teravádové meditaci šamata mistrovství šamata znamená mistrovství v osmi samápaty. Hm? No a pak eh, nadpřirozené síly a tak dále. Ale my teďkon s tímto poznáním my chápeme šamatu trochu jinak. To je důležité poznat. To neznamená, že ty stavy dián a tak dále jsou špatné. Naopak, ty nám jenom můžou prospět. Ale my, nás teď zajímá poznat tělo jako totalitu, poznat vědomí jako totalitu. A jestliže my jdeme do těch stavů, no tak my jsme přilepení na objekt. Je to tak. Ti, co ty stavy mají, to ví. No a my je využíváme k tomu, aby jsme zlepšili svoji koncentraci, ale my nezůstáváme v těch stavech. Protože, chci, aby jsme poznávali tyhle ty různé ty jemné jevy, my potřebujeme uvědomněle koncentrované vědomí, ale které neulpívá na těch znacích objektů. Právě proto my studujeme stejně jako ve vypasaně, my studujeme v v samadhi, které může prosvítit objekt, zvětšit objekt, ujasnit objekt, ale ne, nesplývá s tím objektem. Hm? No a tím pádem se můžeme hýbat z jednoho bodu na druhý a spojovat je dohromady. Hm? No a tež můžeme se hýbat z jedné čakry na druhou, hm? spojovat je dohromady. Hm? Protože my se Nenecháme vědomí ulpívat, nedá se říct ulpívat, protože v samády není žádný ulpívání, ale nenecháme vědomí splynout s objektem. A když to potřebujeme, uděláme to, zlepší se nám koncentrace, jsme dlouhou dobu, hodinu, dvě, tři, čtyři ve stavu džány, úplně čisté mysli, to je výborná věc. No ale pak my hlavně meditujeme v tom stavu, že vlastně jsme si máme, zůstáváme u jasných objektů, jasně je rozlišujeme v plné koncentraci. No a získáváme ten dojem těla jemného těla jako jednoho organismu. A vědomí tež jako jednoty, z kterých všechno vychází. A ten jemný organismus. A to jemné vědomí, my snažíme se s tím žít. Teď, než skončíme výklad, samozřejmě, jestliže máme jeden objekt, jestliže koncentrujeme se tady, tak se nám prosvítí to tady, tou koncentraci. Jestliže máme objekt celé tělo, prosvítí se nám celé tělo, ale my... Eh, Můžeme vstoupit do džány na základě celého těla, můžeme vstoupit do džány na základě toho eh, jednoho místa, ve kterém se koncentrujeme. Hm? To jsou všechno dobré zkušenosti, ale eh, my se snažíme v, pracovat na, na, tý, na tom jemném poznání, jasném poznání, ale nesplývat v objektem. A to můžeme používat i v každodenním životě. No a pak se naše celý, celá vize skutečnosti toho, co jsme a toho, co je svět kolem nás, transformuje podle yogačáry To, že ulpíváme na věcech a na osobách, to je právě transformace našeho vědomí, který původně je takovost. Ale transformuje se v ty naše libosti, na libosti, právě tím, že ulpíváme na znacích objektů. A proto tím, že se chopíme znaku objektu, tím vlastně vzniká ten proces subjektivního myšlení, který nás uvazuje na vázání na objekty. Právě proto, i když je to správné rozlišování, jako pět agregátů existence, to jsou z hlediska neduálního poznání, to jsou jenom pomůcky k správnému poznání. To ještě není plné správné poznání. Tady je ten rozdíl. Tady je ten rozdíl mezi nedualistickou meditací a Dualistickým pojmem meditace. To správné poznání, my používáme těch pět agregátů, dvanáct sfér, osmnáct elementů, dvacet dva smyslů, závislé vznikání, to všechno tam je, to je správné poznání, ale z hlediska tohoto přístupu, z hlediska Nedualistické meditace, to je pouze a jen prostředek správnému poznání. To ještě není eh, ukončené správné poznání. Hm? Jakmile se chytneme znaku objektu, není to ukončené správné poznání. Ukončené správné poznání je, jestliže my splíneme s tou totalitou. No a o tom přemýšlíme, to se snažíme vidět, nejenom teoreticky, ale i v naší zkušenosti, že tomu skutečně tak je. A jelikož o tom myslíme, tak se to praktikujeme, no tak se to stane částí nás. Jestli na to nemyslíme a nepraktikujeme, no tak to jsou slova a slova nám moc nepomůžou. Zkušenost nám pomůže? Je to tak? A jak to vidí kolega? Teď máš otázku nějakou? No, já jsem se jenom chtěl zeptat, že právě ty žány, vlastně, když chci jako zkomatotit, tak vlastně to zase jako, jako vytvářím objekt, že? A, že To pozorování. Takže... No, ale ten eh, žána je, to není buddhistická záležitost ve všech. Hm? V školách poznání, nakonec si v Ayovědě, ty staré z řeci, hm? používali žánu, aby získali eh, sílu. Hm? Vědomí bez džány nemá žádnou sílu. No a Žána Samilta, Buda, říká, jestliže se chceme dostat na druhou řeku, na druhou stranu řeky, hm? musíme se naučit plavat. Aby jsme se naučili plavat, musíme mít sílu že jsme ochablý, tak tak když se dostaneme do Ganga Ságar, na druhou stranu nedoplávám. Byl v Ganga Ságar, tam je ohromná několik, několik, už na deset kilometrů, než se dostaneš na druhou stranu. Musíš se naučit dobře plavat. No a co a vy... Žáci, co znamená dobře plava. Žána. Žána dělá vědomí mocný. A tím, že je vědomí mocný, no pak se e, e, má schopnost hlubokého chápání. Jestliže vědomí je ochablý, no tak jaký, jaký hluboký věmy v něm nastanou. Právě proto, Kontemplativní věda, ať už na západě nebo na východě, vlastně je založená na koncentraci. No a tahle ta část právě v západních náboženstvích vlastně pomalu mizí. Ty otcové spouště a ty proroci v Izraeli a tak dále, ty, ty praktikovali silnou koncentraci. Možná, že měli jiné objekty, ale praktikovali. Proto dneska, dneska i v těch islámských zemích i v některých v Izraeli, i některých v Americe si pamatují o Biblii na vzpomnění. Jak je to možné? Museli vyvinout nějakou tu silnou, museli mít nějaký ty Metody silný koncentrace. Jinak to není možné. V Burmě je šest mníchů, který uspěli v tom, že si zapamatovali, udělali zkoušky z, z, z celého písma. <laughs> Bez komentářů, ale z celého. Mađimani na spomnět, Dýgany Kája na spomnět. Samjúta Nikája na spomně, Angutara Nikája spomně. Hm? Jak je to možný? <laughs> Šest. V hm. historii Bahami. Moderní. Hey, moderní, moderní. Modern. Modern. To znamená od možná 19. století, hm. když tam byl ten království v, na severu, než tam. Přišli angličani, no ale potom i, i potom hm, se objevili některé. Hm. Máš různé ty centra, kde oni žili a tam jsou jejich sochy také, knihovna, a centra studia. Hm. Mandalaj. Hm. Mandalaj bylo hlavní město, než tam. Tak jo, tak všichni věříme, že nám koncentrace prospěje, hmm. že nám meditace prospěje, tak musíme meditovat. No a tím, že já jsem trošku vysvětlil, že jestliže máme to hlubší filozofické pochopení meditace, bude nám to absolutně prospěchu. Hmm. Jestliže máme pochopení toho, co děláme, stává se to snadné. Jestliže děláme, i když uspějeme a nemáme hlubší pochopení, no pak ten proces probuzování je samozřejmě daleko delší. No to je přesně, co říkají učitele Mahajány. Vlastně to není v protikladu s tím, co učí Theravána, ale je to hlubší pochopení na základě ty totality která nám tolik pomáhá a my, jsme, my si ani toho nejsme vědomí, jak nám ta totalita pomáhá. <laughs> ne totalita, <laughs> jak, jsme, jak to známe, ale totalita, jak to neznáme. <laughs> Tak jdeme do meditace, uděláme 10 minut přestávky.